Peter! Peter! Peter! Georget Fóli az ágyban ült. Az ölében egy patkánképük kis barna terrier feküdt, fején rózsaszín szalaggal. Hol van a puci drágaságom? Teljesen elfeledkezett rólunk. Bár már későre járt, Georgette még mindig ágyban kókadozott. A szép idő ellenére egész nap lustálkodott. Rózsaszín és zöld rózsás Laura Ashley halloween alatt vékony, lábszárig érő virágmintás vászonruhát viselt. A bal melle fölött egy hatalmas bíborvörös színű, hímzett telenkedett. és lepedői szintén virágokkal voltak teli. Az ágy két oldalán egy-egy seresznyefai és rajtuk egy, egy rózsaszín kerámia lámpa állt ernyőkkel. A tapéta is világmintás volt. Körben a szobába bekeretezett vízfestmények és metszetek lógtak, mind-mind virágokat ábrázoltak. Georgette hónapok óta egyáltalán nem járt kint a szabadba. Kertje természetes fény nélkül virágzott, de meg volt az az előnye, hogy nem kellett róla gondoskodnia. Így minden figyelmét a kis patkánykutyára, a délutáni tévéjátékokra és az olcsó leányregényekre regényekre fordíthattak. Georgette férje szerény jövedelméből, valamint a magas rokkantsági nyugdíjából hervadozott, teljes mittevésben. Egy férfi lépett a szobába. Jóval fiatalabbnak tűnt georgette úgy 28-29 éves lehetett. Fehér laborköppenyt viselt az egyszerű világos kék ing és sötét szürke nadrág fölött. Kisfiús jó jóképűsége valami sajátos vonzerőt kölcsönzött arcának. Ugyanakkor már első látásra nagyon félszeg és zavart emberben nyomását keltette. Van egy tulajdonság, ami akkor alakul ki a bizonyos emberekben, amikor megpróbálnak beilleszkedni a társadalomba. A túlzott akarás, a kölcsös alkalmazkodási vágy, akaratuk ellenére szép lassan egyéniségük teljes feladására kényszeríti őket. Az ilyen emberek akármit is tesznek, észrevétlenek maradnak a többiek előtt, hiába vannak ott valahol, senki sem figyel fel rájuk. Láthatatlanokká válnak. Péter is egy ilyen láthatatlan ember volt. Rengetegszer hívtalak, nem hallottad? Péter egy pohár vizet tartott a kezébe. Odalépett az átszéléhez, és leült. Sajnálom, kedvesem, éppen teljesen elfeledkeztél róla, ugye? Zsorzsett fogta a feléje nyújtott poharat, és tartalmát a kiskutya arcába löttyintette. Nagyon-nagyon szomjas volt már, ugye, drágaságom? Amikor újra a férjéhez szólt, hangja fél oktával mélyebb lett, és eltűnt belőle az édeskedés. Mi csinálsz? Nem akarod megnézni velem termat. Hát, tudod, hogy utálom egyedül nézni a tévéműsorokat. – Igen? Nos, én... – Ó, menj már, menj csak vissza a hülye számítógépeidhez. Péter láthatóan megkönnyebbülve indulni készült. – Nem felejtettél el valamit? – Gyorzset már vagy öt éve nem engedte meg a férjének, hogy megölelje őt, ahhoz azonban ragaszkodott, hogy napjában egyszer Péter megcsókolja. Péter odahajolt hozzá, de felesége engesztelően felé nyújtott szája helyett annak száraz homlokára nyomott a csókot. Georgette bőre szintelen volt akárcsak a halovány tapéta, amelyen kétdimenziós rózsái virágoztak. Péter szórakozottan elsimított Zsorzsett homlokáról egy egész szürke hajtincset. Felesége 35 éves volt, de kifejezetten vénnek tűnt. Arca pöttyös és ráncos volt. – Szeretlek, – mondta. – Én is szeretlek. Válaszolta Péter. A férfi kiment a hálószobából, és a kis, homályos nappalin át a konyha felé indult. Bement a konyhába, ami csak úgy úszott a mocskba. Felesége soha nem pakolt el maga után, de Péter nem törődött ezzel. Nagy Nagyhalom pirítós maradék között egy megkezdett kutyaeledeles konzerv állt a hőálló műjön Péter, amint bezárta a konyhából nyíló pinceajtót maga mögött, fütyűrészni kezdett egy régi 70-es évekbeli melódiát, amit tegnap hallott a szeretett fesztiválon. A konyhából lépcső vezetett az alaksorba. Péter lesért át kedvenc helyiségében. Végighúzta kezét a fényes szürke modern berendezéseken. Videókamerák, modemek, fénymásulók, videomagnók, saját kezüleg összerakott számítógépek és monitorok sorakoztak föld alatti barlangjában. Minden egyes gépét imádta. Egy kis videomonitoron Rendi Salvino kimerevített képe látszott, egyik keze a csípőjén, a másikkal egy vébetűt a győzelemi elét mutatta. Egy közeli laborasztalkán egy húsvérlány feküdt megkötözve, már már férholtam. Egy laboratóriumban használatos műanyag zacskó volt a fejére húzva, amit Péter a munkahelyén szerzett, és amit egy ezüst szalaggal áldozata nyakára erősített. Egy másik szalag darab Randy száját zárta le. A lány nagyon közel járta a megfulladáshoz. Péter egy éles kést vett a jobb kezébe, Randy Salvino fölé és bal kezét finoman a lány homlokára helyezte. Azaz kinyitotta a szemét, és összeborzott az iszonyattól. A falon egy nagy tábla lógott, tele volt aggatva fényképekkel, némelyik fényképezőgéppel készült a többi videófelvételek alapja. Volt ott jó néhány kép Péter korábbi áldozatairól, közöttük Jennifer lejéről is. Egyes képek még a vadászat előtt készültek, mások a hódítás alatt, a többi pedig a zsákmányait is után. A tábla jobb oldalára Péter egy másik fotósorozatot ragasztott. A gyilkosságok színhelyein készült képek, amelyeken Ruben és MG is látszott. Kiemelt helyen voltak a Helen lakásának belsejéről készült képek. Egyeseken Helen és Andy is szerepelt. Péter közelebb hajolt rendéhez, és alkarját gyengén a mellek közé fektette. Nem, nem, nem, még mindig nem érted. Egy kis lyukat vágott a nejlonon, és a lány szájára ragasztott szalagon. Rendi nagyot nyelt, és levegő után kapkodott. Ízni! Nem megmondtam, hogy vigyázni fogok rád. Péter megsimogatta a lány homlokát, pontosan úgy, ahogy az imént George-ettét. Fehér laborköpenye egyé olvat Rendi ugyancsak fehér mexikói esküvői ruhájával. A férfi lélegzése ritmusára ringatta a lányt, aki ismét magához tért, és csak úgy remegett az iszonyattól. Mary Jane monahan felügyelő egy magasan a város fölé emelkedő sziklás szélfúrt a át. A kora reggeli köd még szürke tűpárnaként ült a tájon. M.G. hideg kopárföldön át, a talaj ugyanolyan szürke volt, mint a táj odalent. Akár egy nukleális robbanás másnapja is lehetett volna. Mögötte ott feküdt rendi Salvino holteste, arccal a föld felé, két részes alsó neműjét leszámítva teljesen meztelenül. Mellette egy szemetet lerakni tilos tábla feküdt. Dr. Frank Abel összeszedegette a hol miatt. A halott kém emberei tétlenül áldogáltak sárga hullazsákjukkal, mint a sírások egy szünet alatt. M.G. egy egyenruhás rendőrhöz fordult, aki elsőnek érkezette a helyszíne. Hol vannak a gyerekek, akik megtalálták? Azt mondják, nem nyúltak semmihez. A rendőr válla fölött megpillantott egy csapat civilt, akik összeverődtek a dombalján. Nikoletti a szeretett fesztiválról ott maradt szakadt csoportot faggatta. Nem messze tőlük befutott rúben taxival, és elindult felfelé a dombon. Nikoletti oda sietett hozzá. Jó reggelt! Nikolettinek feltűnt rúben gyűrött öltönye és borotválatlan nála. Túl messze járt a borotváttól? Egész éjjel virasztottam egy beteg ember mellett, válaszolta Rúben aki merültségtől ingerült hangon. Ma nem volt türelme Nikoletti piszkálódásához. Tovább ment a dobtatón álló néhány alak felé. Nikoletti megragadta a karját. Figyelj csak, beszélni szeretnék veled. Rúben elrántotta a karját, de megállt, hogy végighallgassa fölötte mondat Mi az? Te keverszem G-vel? Ez nem lehet igaz. Rúben tovább indult. Nikoletti nem hagyta annyiban. – Hiszen te büdös vagy, ember! Hol voltál az éjjel? Körülötteset tenkedsz? Mi bajod van? Nikko megrázta az ujját Rúben felé. – Rendesen bány vele, hallod? Ne olálkodj körülötte! Nem tartozik rád, Nikó! – Tévedsz? Nagyon is rám tartozik. – nikko eszembe juttatnád, hogy miért hagytad ott? Amit Rúben M.G. közelébe ért, Mikoletti hátra maradt. Ruben félrehúzta M.G.-t. Mi az Isten folyik itt? M.G. oda se bagózott, kizárólag a munkára koncentrált, a halott lányt nézte. Nos, mi a véleményed? Ruben rendi szalvinó tetememellé ugolt. Nos, úgy tűnik, nem ilyen erőszak. Nagyon fulladás gyanús. Fulladás lenne? Ez nem a mi emberünk. Nézd meg a lábát! A bokájáról lehorzsolódott a bőr, jegyezte meg róba. Gondolod, hogy talán már halott volt, amikor felhurcolták ide? Lehet. Egy ilyen helyen MG a sziklásföldre mutatott. Nem fogunk nyomot találni. Egy közeli gyár rothadó hulladékanyagának orfacsadó bűzét vitte feléjük az öbölszele. MG igyekezett kicsiket lélegezni. Úgy érezte, hogy a mérges levegő megérdemedbüntetés a számára. Elhibáztam. Hagytam még egy lányt meghalni. Rubenhez hajolt, és levett egy hajszálat a válláról. Hosszú volt az éjszaka? Nehogy te is elkezd! M.G. visszatért a munkájához. No és akarja Ruben egy pillanatra összezavarodott a hirtelen témaváltástól, majd összeszedte magát. Tűszúrások nyomai, de mind új. Nem úgy néz ki, mint aki drogos volt. Nikoletti mögéjük lépett. – Valószínűleg úgy be volt lőve, hogy fel se tűnt neki, mi történik vele. Nem gondolod, Rúb? MG csípős hangon közbe vágott. – Reméljük. – Egy, ezek a kis hippi lánykák! Mind boldog szeretne lenni, szerelemre vágynak. A te típusod, nem, rúb. Rube? Rúben erre hirtelen nicoletti nekesett. Az idősebb zsarú reflexből keményen visszaütött, és Rúben kis híján elterült a sziklás domboldalon. MG kettéjük közül ugrott, és szétválasztotta őket. Szörnyen dühös volt. Mi a fenét csináltok ti itt? Be akartuk kerülni a hatórás hírekbe? És valóban, a Dombaján Szüzan Schiffer és Frizura már munkához is látott. Javában faggatták a szeretett fesztivál résztvevőit. MG volt szeretőjéhez fordult. Nikoletti, felvennéd végre a tanúvallomásokat? Mikko egy utolsó gyilkos pillantást vetett rúbenre, majd elindult lefelé a domból. – Tűnjünk el innen! MC megfordult, és néhány másodpercen Mikko után elindult. – Az isteni, Ruben! – Nézd, sajnálom, rendben? – Jelentenem kellene. – Néha képtelen vagyok elviselni ezt a marhát. Hiába próbáltak feltűnés nélkül elhagyni a domb alján összegyűlt csoportot, piros utánok eredt. Mit lehet tudni erről a bosztoni folytogatóhistóriáról? Sajnálom, szezon rossz helyen kapizgáz. Mi bizonyítékot keresünk. Hivatalos nyilatkozatot csak később teszünk közzé. Monahán felügyelő, megerősíteni a hírt, miszerint valaki utánozza a bosztoni folytogatót, és az már a negyedik áldozat? Minden bizonyítékot alaposan megvizsgálunk, mielőtt nyilatkoznánk. M.G. és Ruben az autójukhoz tartottak. Susan Frizura a kezébe nyomta a mikrofonját, és elrohant a a felé. MG csöndben vezetett. Ruben bűnbánóan ránézett. A visszapillantó tükörben MG észrevette Susan közeledő kocsiját. Rúbenre kiáltott. – Tedd már föl azt a szirénát! – Minek? Csak tedd föl, jó? Nem akarom, hogy pilosoljak egészen Helen Hudson lakásáig kövesen bennünket. – Helen harzönhöz megyünk? – Én igen. A kék lett tetején villogni kezdett a rendőrségi sziréna. MG tövig nyomta a gázpedált. Susan is gyorsított mögöttük, s a nyomukba maradt. Ruben összezavarodva MG-re nézett. Hát, én mit fogok? Hajtod a labort, hogy a lehető leggyorsabban megvizsgálják a spermát? Megbízol bennem, mert ha igen, akkor van valami, amit tudnod kellene. Nem, van valami, amit neked kellene tudnod. Soha, soha, soha, soha, de soha ne keverj valakivel, akinek köze van az ügyhöz. Tessék, micsoda, mit besz? Inkább az önuralmadat kellene fejlesztened, Rúb, egy olyan nővel, akinek köze van az ügyhöz. Ő tanú, nem gyanúsított. Valaki, akinek a puszta személye is bizonyíték. A legelső tilos dolog ember. A legelső tilos dolog. A legelső Tilos dolog vigyázni egy tanura, aki hülyére ki magát. Ó, szóval vigyáztál rá, ugye bár? Igenis, vigyáztam rá a rohadt no, hát Nohát, biztos vagyok benne, hogy remegül vigyáztál rá. M.G. majd szétvetette a dű. Úgy vezetett, mint egy őrült. Susan Schiffer azonban még mindig lépést tartott velük. Nézd, esküszöm, hogy semmi se tört. Ne próbálj nekem hazudozni, róben, Nem megy ez neked. Hát hiszen te féltékeny vagy. <gül> El se hiszem. Végre valóra válnak az álmaim. Féltékeny? Rád? Rúb? Te vagy a saját magad legnagyobb rajongója. Helen nagyon labilis lelki állapotban van. Még a végén beperelnek szexuális zaklatásért. Mekkora hárem le lenne szükséged? Olyan vagy, mint egy kisebb kanos teenager. Hát ez már sok. Niko azt hiszi, hogy kavarok veled. De azt hiszed, hogy helent akarom behálózni, és közben én hetek óta nem feküdtem le senkivel. Csatolt be az öved az Isten szerelmére. Róben bekötötte magát. No és mi a frászt képzel, Nikó? Úgy viselkedik, mintha tulajdon eldnél. Niko, az én ügyem, maradj ki belőle. Soha nem fogsz normális életet élni, amíg ő úgy viselkedik, mint egy... Mint egy micsoda? Mint egy... felhevült jávorszarvasbika. MG végre elmosolyodott. Mit érdekel az téged, hogy én mit csinálok? Most rólad beszélünk. Engem csak hagy békén. MG hirtelen bevett egy hajtű kanyart. Rúben az életéért fohászkodott. szüzen hiába próbálta követni őket, alaposan remaradt. MG diadalmasan mosolygott. Mindenki, aki valaha is nézett tévét, ismeri ezt a kanyart. Ellen remegő kézzel a tenyerébe rázott négy pirulát. Megszólalt a csengő. Andy, hol a fenébe voltál? Miközben kimondta rájött, hogy a kérdés teljesen értelmetlen. Andy ma nem dolgozott. mg találta az ajtóban. MG-nek rögtön feltűnt Helen szilált külseje. Tudom, találtak egy újabbat. Honnan tudja? Ruben ide szólt? Ó, Istenem! Van, orh vevő. Bejöhetek? Szükségem lenne. Helen kényszeredetten csövege. Kikapcsoltam az UR aztán vissza. Hallgatni se bírtam, nem hallgatni se. Endit kértem meg, hogy figyelje, csak hogy most nincs itt, ezért. Szedj a gyógyszereket, mert megdolgoztatom az agyát. Nem dolgozom, és az agyam se. Ne intézzel ilyen egyszerűen, szükségem van a segítségére. Telefonálhatnék? Helen bólintott. M.G. feltárcsászta az irodáját, és közben röviden tájékoztatta Helen. Ez egy másik vickó. Légszom végzett az áldozattal, nem folytogatás. Megerőszakolták, aztán kihúrcolták a szabadba. Tehát semmi, de szálvos? Teljesen más. M.G. beleszólt a telefonba. Itt Monaham, van üzenet? Akkor miért jött ide? Mert valahogy művi az egész, mintha belett volna állítva minden. Minek kurcolnának fel egy tetemet a domb tetejére, ahol miért kivilágosodik, rögtön megtalálják a turisták? Gondolja, hogy módszert változtatott? Ilyesmi még sohasem fordult elő. Ezek az emberek robotok. A gyilkosság olyan, mint egy rituálé. A módszer hétszentség. M.G. észrevette, hogy az internet terminál sötét. Mellette az a képernyő, amin Helen sarkozott, be volt kapcsolva. Miért van kikapcsolva az a gép? Én kapcsoltam ki. Ezt nem teheti meg. Szerintem megtehetem, de mindegy. Szeretné, hogy bekapcsoljam? Igen, válaszolta MG, majd beleszólt a telefonban. Rendben, köszönöm. Helena süket terminál előtt ült, és egy olyan ember mozdulatával, mint aki csörgő kígyóhoz nyúl, újraindította. MG feltárcsázott egy másik számot. Ruben? kérdezte MG. Helen felpillantott, amikor meghallotta Róben nevét. Kérem, köszönjön meg Gözt hogy vigyázott rám tegnap éjjel. MG rendszerinktelen arccal átadta az üzenetet. Róben, doktor Hudson köszöni, hogy vigyáztál rá tegnap éjjel. Hogyan? Kész? Ez érdekes. MG letette a kagylót. Megvan a eredmény. Két files perma volt. MG összeráncolta a szemöldökét. Valami még mindig nem stimmelt. Nos, úgy tűnik, valami bandaműve lesz. Köszönöm, hogy használhattam a telefont. Indulni készül, de Helen hirtelen felénékült. Kétféle sperma? Az egyik váladékos volt, a másik nem, ugye? Odaúrt a baloldali terminálhoz, és gyorsan gépelni kezdett. Csak akkor állt meg, amikor meg kellett várni, hogy a gép megtalálja az adatokat. Honnan tudja? Voltak tűnyomok a lány karján? A jobb karján? Így van. MG-t hogy Helen rejtélyes módon ismeri a tényeket. A tetemet egy szemetet lerakni tilos tábla mellett találták? Igen. Ilyes mi volt? Helen elfordította a monitort, hogy a nyomozó jobban lássa. MG Helen fölé hajolt és összerándult, amiért a szemcsés kép kirajzulódott a képernyőn. Egy csak nem teljesen mesztelen halottlán kiterítve arca lefelé a dom tetején. Egy tábla fölötte a felirattal. Szemetet lerakni tilos. Ez a kép akár ma reggel is készülhetett volna, de Szávó után most a hegyvidéki folytogatókra, Biancida és Buonora váltott. Két fickó, kétféles perma, bókázik az emberink. Az előbb még azt mondta, hogy robotok. Ez nem következetes. A következetesség a korlátoltak mániája. Érdemes lenne utána nézni a laborba. Nem Vindexet fecskedneztek ebbe a lánynak. Ez egy ablak tisztítószer. Ismerem a Vindexet. Az Isten szerelmére én is tisztítom az ablakaimat. Bianchi és Bónó ezt injekciózták be az egyik áldozatuknak. Miért pont biáncsi és Bónó? Ez az aprólékosság? Perfekcionista. És kezdi unni magát. Játszani akar, le akar minket nyűgözni. Kádban nem világszám folytogatni. Tegnap éjjel, csak egy kis időre, azt hittem, megmenthetek egy életet. Megtalálni a szekvenciát, megfejteni a kódot, emberéletet menteni. Most már tényleg csak annyit tudok, hogy az égvilágon semmit se tudok. Helen még mindig a képernyőre merett, újjai tovább röpködtek a billentyűzetem. Sajnos nagyon okos a fickó, élvezi a munkáját és folytatni fogja. Ezzel az egésszel azt üzeni. Vigyázat, még épp csak, hogy elkezdtem. Hátrafordult, de MG már eltűnt. Ellenvállat, majd visszafordult és megszakította kapcsolatát az internettel.